Він став у центрі проріхи, як півень на воротях, тільки різниця, що не в червоних чуботях, а в старих калушах на босоніж. І все по півнячому співав людям про свою радість новину. Все зачіпав перехожих. До кого сам прилипав з запитаннями? Чи ж доволі він розгородився для проїзду іномарки, на найновішої марки? А хто мав необережність обізватися до нього? І говорив Григор, говорив сп'яніло щасливий, говорив без угалу й без утоми. А вже й смерклося, і людей не стало на вулиці. Давно вже баба Мокрина, випорожнивши кишені зернятами, пішла зі свого перелазу, стримано усміхнена ховала білі пригарні разки золотих своїх зубів, аж ніякого було якось за сусіда. А він все ще стояв, все ще сподівався поділитися з кимось своєю радістю-новиною. І настав наступний день, довгий-довгий день, а за ним ще, а за тим і ще. Гаригорові гості не їхали чогось, не було їх і через тиждень, так і стояло розгороджене подвір'я, незатишно витріщивши на перехожих оголену проріху. Бабі Мокрині не терпілося. Дещо забарилися ті гості на власній іномарці найновішої марки. Чи не чумацькими колишніми волами, а не іномаркою, кваплять вони до батька в гості? Пильно чатувала за сусідовою хатою. А Ригор теж ніби в воду канув не показувався й на подвір'ї. Знову захворів, чи що?» не витримала баба Мокрина. Пішла до сусіда запитати, чи не позичав він часом у неї сито. Ну і те, звичайно ж, як там його поперек. Застала Ригора в тому ж таке залисканому до близького кіптарці, у тих же старих калошах на бусоніж, сидів за причілком на довгій лавці, і байдуже дивився, як кури навколо куща порічок, об'їдаючи його, неквапливо вели спустошливий танок. Висохла жилова шия з глибокою поздовжньою борозною на зашийкові, так само байдуже сповільнено повернулася до баби Мокрини. «Пасете?» – прошамкала баба запалим ротом, Бо зуби її золотії лежали зараз дома у склянці з водою. Пасу, прийшла оце спитати, чи не брали ви, бував мене сита? Регор сумно всміхнувся собі і подивився сусідці в очі. А вона й пошкодувала, що запитала його про те кляте сито, яке висить зараз на цвяжку в неї на кухні. не буде в мене сусідко гостей, не буде, сказав Ригор так, ніби мокрина запитала його саме про це. Написали, що поїдуть на курорт коротшим шляхом. До мене гак великий треба давати. Він знову сумно посміхнувся, а сусідка на те зморщила лоба і стала натужно шукати в своїй пам'яті тих слів, яке треба було негайно сказати Ригорові, і закортіло їй нараз зізнатися сусідовій про свою біду, біду, про яку вона нікому ніколи не говорила в селі. Тільки й почуває себе людиною вона, як її зуби золотії лежать на дні склянки з водою. Так на трою, де ли ясна їй і піднебіння, ти хочеться, як корові, не закриваючи весь час рота. А зубні лікарі кажуть, що то не вийшло у техніка, коли знімав мірку. Переробити треба тієї зуби золотіє. Легко їм говорити. А то ж мороки скільки. Правду він казав, щоб і платили, не хоче вона більше тих золотих. 1965 рік Колеги колежанки або міжорна мелодія з бомбликами Ця телефонна розмова засіла в її свідомості мульким мозолем ніби й не думалось про неї а воно зависло щось над душею і ні про що інше думати не давало як невиколупаний споміж зубів шматок. І не болить по-справжньому, і терпіти не можна. Дзвінок залементував відразу ж, тільки-но прийшла вона на роботу. Підняла трубку, а жіночий шерхотливий голос вискочив як з маку. — Ви після роботи відразу додому, чи сьогодні ще десь затримаєтесь? — Ні. «Певне, відразу піду додому», – механічно прохопилась, вона і прикусила язика. «А з ким, власне, маю честь?» «Ми з вами ще не знайомі».